Horri bera, Sugaraiak aurten ukandu label bat e, Transizion Ekologiko-Ministeritzatik sortu dena aurten goa ilian, eta beraz, Frantzia Mailan lehen proiektuak gira, Sugaraienak, label izatoak izan direnak. Label horrek e, bai ezten ditu hoiangintzari buruz e, landatzeak edo berlandatzeak eta legitimitate bat eta kredibilitate bat emaiten dazko proiektu horiek. Beraz, label horren bidez, ara, gure proiektuak ezagutuak izanen dira, ez bakarrik eskualegi mailan, baina ere urgunago. Hori ez da, opari bat goberenutik eldudia, dena lehenik aitziritik desmarchak intuzi, Ordean, izan zen beraz, kandidatura bat, gurea ministeri buruza eta be, gure dozierean eakutsik ginen, treasna eta balore guziak baginituela ukaiteko. Beraz, bi laitez harri zangira, eh, kanbiatzen ministeri itzako jenderekin, eta agor hiluntan, rezentatu ditugu proiektari iru, biga izan dira, beraz, label izatuak. Eta beraz, horrek ze azkierteko, ze aldatzen nu entrepresaren kooperatifaren martxan. Lehen gauza da ezagupen bat, ergan nahi da sugaraienan aktivitatea ezagutua izanen dela zinez ingurumenari buruz eta ingurumena, ekologia eta oiangintzari buruz egiten ditugun e, gauzetan. Eta bigarren gauza bat da, e, label horren bidez, biltzen alko dugu mezenazgoa, beraz ergan nahi du, empresa privatu edo organismo publiko batzuk diruztatzen alko dituztela sugaraien proiektuak beren karbono aktivitatea kompentsatzeko posibidea laguntza publikoak ere eskuratzea? Bai, adibidez, e, niagitzen antolatoa izan den gezazpiko gailurrak e, beraz, emititzen ditu, guna inbeste tona karbono. Eta beren irudiaren pixka bat konpensatzeko eta karbonoren konpensatzeko, erabaki dute e, dirua isurtzea su gaiaren proiektuari eta horrek launduko duzuena aktibitatea hemendatzen eta gainera edutu produzio gehiyo, berdala langile gehiyo, festagiet. Gehi. Elburuak bistan dena horik dira guretzat, para bikain bat da, gure proiektuetan bakhnezen oianen behlandatzea edo landatzea, baina nigia epe luzerako ikusten giniela. Hor xantzaba dugu, beraz, diru iturri hori askifite ginen dela, urte ondakian edo aldunen urtea eta beraz, be, gure proiektu horiek antzinatuko ditugu eta gure aktivitatea emendatuko ere Eta horren onduan edo hori loturik obikuean abiatia huzi ere kapitala emendatze kampaina bat? Hori bera, beraz... E Ekaneko biltzak nagusian, erabaki dugu kapitala idekitzia, beraz, diru itori privatueri eh, dei egiten dugu hor, gure bastimendua luzatzeko eta materiala ere behitzeko, beraz, kanpaina abiatia dea ustailuntan, eta baliatzen gira biztan dena ergarai bizi bestaz, eh, gure promozionia egiteko, uh, Parteak irekitzen ditugu eun euro parte bat, eta nola kooperatifa bat giren, gure funtzionatzeko moldea da, edo zoin parte, baina beti, bozka bat. Baina, e, diadanik, e, bat dira, saktiek dira, parteatzu? Bai, e, ergarraiko jendiak eta eta reskoal, iparreskualeriko jendiak mobilizatuak dira, e, Baditugu dihanik parte bat usartzoak, eta badakigure beste batzu zu jitekoak direla, beraz, dei egiten dut ere, entzule guziar biztan dena, zuen parte hartzea igortzena alduzie, eta seetasun gehien email e-mail elbide bat bat dugu, sxugarai, hau da, sxxugarai, abildua, gmail.com. Elbide hartu a, milesker eh, peyor. Milesker zuri.